Tisdag eller onsdag. För det är måndag. Och det är nya Yay. Själva Hoppy. Vi är på Möja. Ja. Ah. Vad är Möja, Hanna? Det är en ö i Stockholms skärgård. Som är mitt landställe. Jag vet. Tycker ni att det är mysigt här? Det är väldigt mysigt. Alltså här. det är så mysigt här. Vi har liksom varit instängda i ditt lilla hus. Inte så lilla hus. Um, och liksom bara haft ett mega häng. Ja. <laughs> och vi skulle egentligen stanna en dag till, men vi ska åka idag. Mm. För är vi trötta på den eller är det typ att vi... Jag vet inte. Jag tycker att det är skönt att komma hit för att jag kommer in i så här, andra andningen. Typ. Allt blir bara så lugnt. Mm. Jag tycker att det är jätteskönt. Alltså vi har promenerat i skogen. Det är det enda mm. vi har gjort. Ja. Men och suttit, nej. Och suttit vid vattnet på klippa... Ah. Och kolla på solnedgången liksom. Mm. Och äter jättegott mat. Ja, oh, gud, äter ju så mycket. Har vi pratat mycket? Alltså, ni vet som vi brukar. Pratat. Ja, det tycker jag. Det tycker mm. jag också faktiskt. Jag tycker det också. Men alltså, jag måste säga att så här, jag tycker jättemycket om när vi pratar. När vi så här, avhandlar mm. ämne efter ämne och mm. vi kommer fram till saker. Men sen tycker jag också att det är så skönt när man får den här... För det får inte vi så länge, Nej. så ofta längre I och med att vi ses mer sällan För förut sågs vi ju varje dag Och då kunde vi liksom sitta på tåget tillsammans Och vara tysta och bara Ja, kanske ska jag äta en frukt idag jag vet mm. inte. Alltså prata om absolut ingenting Och så blir det lite mer när man hänger dygnet runt Precis. Och jag, jag älskar det Att så här, få prata om ingenting mer mm. På något sätt Ja för det har man inte riktigt eh, tid att göra annars Nej, då är det sen när man ses så bam, man bara Precis, det är jätteskönt Jag tycker det är skönt. Jag tycker också att det är lite roligt för att sist vi var här ja. var typ eh, slutet på sommaren förra året September eller något sånt där Då spelade vi in vår första podd här Just det. Mm. Men sen blev det så dåligt ljud Så vi försökte in den igen hemma i Stockholm ah. Men så det var, det precis köpte den här micken mm. Och det var liksom så här. Nu ska vi släppa podden mm. Nu var... sitter vi här Ja. Typ 25 veckor Som vi har poddat ja. Jag tycker det känns helt fantastiskt att man kan titta tillbaks, nu, Man kan titta tillbaks på livet och inte veta det man vet nu. Nej. Det är så jävla amazeballs. Alltså det är det. Mm. Ja men det är det som blir så häftigt när man kommer tillbaka till en plats. Samma gäng liksom. Och vi började prata så. Här, samma okay, gäng, amen. ja. <laughs> förstår, ja men ni förstår vad jag menar. Jag tänker att andra kan relatera också. Ja. Um, och då börjar man prata så här: okej okay, men vad, hänt, vad var vi i livet förra gången vi var här? Och då förstår man så här egentligen hur mycket som har hänt Även om det inte känner så det, för man är så uppe i allt hela tiden mm. Nej, det här äh... var en behöv, behövlig eh, break från allt Ja, jag. och vi har ju inte heller pratat om att vi förra veckan var i Göteborg Nej, just det För det, alltså hur ni följer oss på Snapchat För där får ni eh, vara med bakom kulisserna i allt vi gör tydligen Ja För jag har tagit på mig rollen som dokumentärfilmare mm. eh, Men... Jag tänker att vi bara ska säga några ord om att vi var där. Ja, var... Måndekoncept heter vi var på Snapchat. Ja, precis. Konstigt precis. nog. Ja, vi ska absolut prata mm. om Göteborg. För vi åkte dit för att ha riksortsmöte med Reakta som eh, hjälper oss att eh, ha vår förening. Måndekonceptförening. Mm -hmm. mm. Och eh, det, det bästa som hände där tycker jag var att vi hade en workshop. Mm -hmm. Mm. Fan var vi modiga måste ja, ja. jag säga apropå modighet. Verkligen. Det var skitläskigt men mm. vi gjorde det ändå. Och vi hade typ så här: vad ska vi göra nu då? Mm. Hur många kommer vara där vi har ingen aning så vi var okej, okay, men vi Vi pratade om podden och sen försöker vi. Vad är det viktigaste med vår podd? Jo, att man pratar högt och att vi är ärliga Och man säger saker. Och då hade vi en så här dela med sig lekövning, mm. berätta lite. Mm. Vi såg till så att alla skrev upp någonting som man. Inte riktigt ha sagt högt på en lapp. Och sen så bara blandade vi alla lappar. Och sen så satt vi tre där och läste alla lappar högt. Mm, mm. Så att alla hemligheter fick komma ut genom oss. Mm. Och det var ju liksom anonymt så att det var inte så här att... Om man inte var redo att... För det var enkelt, så säger ha modit. Han bara, men jag kan läsa upp min lapp själv. Så mm. gjorde han det liksom. Mm. Men alla andra... Man visste ju inte vem det var. Mm. Men det var också... de Alla skrev så... Himla seriösa och djupa saker. Så att jag blev så här. För jag vis vi visste inte alls mm. vilken nivå det skulle bli om det skulle vara så här. Jag åt en macka igår om någon mm. skulle skriva det. Liksom. Man var jättebra, tack. Men ja, alla det ville typ, ja, alltså, så här, det, det spelade ingen roll. Vi satte liksom ingen prestige i vad man skrev. Men alla skrev så otroliga saker. Det var verkligen så här. Nej, vi, vi var så rörda mm. efter. Mm. För då märker man också hur mycket som man faktiskt aldrig säger. Alltså. Allt som man bär på. Mm. Och att jag menar, det viktigaste för oss med den här podden är att vi försöker vara så ärliga vi bara kan för våran skull. För att det är viktigt att känna att, att man kan säga saker högt. Mm. Och det är inte hela världen, det är snarare liksom något jävligt bra. Mm. Verkligen. Och, och där kände man ju också att så, här, så fort du kom upp en lapp så kände man typ igen sig i nästan allt som stod. Mm. Och bara det att man kände så här. Och då sa ju vi också mm. Jag håller med, jag, jag är precis likadan Jag känner också så här: Bara att känna en gemenskap i att Återigen att man inte är själv i det man går runt och tänker på och känner Det är ju så extremt viktigt mm, Verkligen Så mm. det är faktiskt ett tips tycker jag Att om man känner att man är ett kompisgäng Och man kanske, inte så Men man, det är någonting mm. som är jobbigt eller man vet inte vad man ska göra ja. Ha en sån här liten cirkel Där ni skriver på en lapp såhär Jag är ångest över att Jag aldrig pratar med min pappa Mm och så, så läser ni upp dem anonymt och nu då vet då har ni sagt det högt. Mm. Mm. Åk ut till landet, mm. ha en en tjejkväll eller killkväll mm. och bara lätta på lite hemligheter. Alltså jag tycker att vi ska ha en hemlighetscirkel igen. Vi tre. Ja men vi hade det för några månader sedan mm. Jag vill ha det igen. Jag vill yes, ha igen. Kommer ni det igen. Kom nu i ärliga veckan. Mm. Jag har inte några hemligheter. Jo, jag, men vi jag kanske får det. spara på några. Ja. <laughs> Eller var det hemligheter? Saker som man skittrar och säga för man typ inte orkar. Mm. det orkar. Jag ser inte det riktigt som hemligheter, Nej. men det är ändå så här. Exakt. Kanske skitskönt att säga det till er mm. så att ni vet det. Vi gör det snart. Mm. Bra, då har vi bestämt det. Men och, om vi inte har något att tillägga så där. Jag vill bara säga en sak. Ja, vi har till något att tillägga. Okay. Och det är att det var en jättegullig tjej som kom fram till mig oh! på gatan. Alltså, jag hoppas att hon lyssnar, Julia. Lyssnar du? Mm ja jag gick så här uh, på gatan och så möter jag en tjej och jag lyssnar på musik och så ler hon åt mig och så ska hon precis typ säga någonting och jag bara vad pratar hon med mig säger jag tittar mig omkring och vad vad tar av med hörlurarna och hon bara jag lyssnar på en podd och jag bara äh, vad? Alltså jag blev <laughs> så själl chockad jag trodde liksom inte det. Det var så himla konstigt för jag tänkte så här, jag känner henne för mm. det, hon tittade på mig på det sättet liksom. Uh, och så fick jag kram med mm. henne och så stod vi och pratade om stod och det var så alltså hela dagen så gick mm. jag och runt och log. För att morgonen liksom började med att hon sa att hon tyckte om oss. Att liksom alltså, på. Det här har hänt några gånger för oss nu. Och typ en gång var vi ute Och så var det en tjej som kom fram till oss och då Älskar dig, älskar dig ja, Och då var det så här, hela min utekväll var bra På grund av att hon pratade med oss mm. När andra annan var på väg hem så var det några andra tjejer alltså det är så mm. kul, det här gör vårt liv Så om ni ser oss på stan Och eh, känner igen oss så måste ni säga hej Ja men alltså, är för att så här, Jag gick helt själv och jag tycker hon var så jävla modig Som bara, vålde stoppa med och bara hej ja. Alltså jag hade aldrig vågat en själv nej. Ja så alltså, det är ingen grej för er att vara modiga <laughs> ja, men för, och jag, Nej men jag blev så jävla glad det var så kul och bara för och hon har mejlat oss också så det var så ja. kul att få ett ansikte på så här. Jaha, det är du. Men också när vi får träffa dem som lyssnar, det är så roligt för att vi tycker att, eller jag tycker i alla fall att det är så kul att veta allt om er och så här, Vad pluggar mm. ni? Eller vad jobbar ni? Är, eller har ni så någon pojkvän? Alltså ja. jag, vi frågar ju alla frågor ja. det är så kul. Ja det blir nästan lite påhoppande Alltså när vi var ute ja. typ ja, ja, ja vi är jobbiga Ja vi jobbar vi inte vi pratar vi inte pratar Vad är hejdå Ja oh. Ja nej men så tack Julia för det Och tack alla andra som kom fram Verkligen Ni vi, eh, gör min våra dagar Mm, mm. mm. Hur ni ska vi sätta igång med veckan tycker jag Vi sätter igång Yes mm. Mm. Mm. Yeah. Frida Uh -huh. Idag är det du som har önskat ämne vad vi ska prata om uh -huh. uh, Och jag tycker att det är superintressant och vi har ju massor att säga om det här mm -hmm. Men jag vill att du ska berätta bakgrunden till varför du vill prata om det och vad du tänker liksom uh, Alltså varför är det här viktigt just nu? Okej, okay. jag kände att vi behövde en feministvecka Typ mm. för två veckor sedan kanske När jag liksom blev ertappad Alltså jag ertappade mig själv med ett jättekonstigt beteende Okay. Som jag tyckte var väldigt skrämmande Men också väldigt intressant Och som jag tycker att vi måste prata om det här i podden Och jag, som ni kanske förstår Så lyssnar ju vi väldigt mycket på poddar Och jag lyssnar jättemycket på en podd som heter Vervet Som säkert många lyssnar på En intervjupodd Och jag kom på mig själv med att Bara lyssna på Manliga intervjuer Alltså, bara intervjuer med, man med, med män Inte med kvinnor för att så, här, så fort jag kom över ett kvinnonamn, om det inte var ett så här, supernamn, typ, om det är Reinfeldt eller Karina Berg eh, så fort det var något så här lite halvdant, då kände jag så här, nej, jag vill inte lyssna på den här intervjun. Medan om det var ett mansnamn som var lite så här: Jag vet knappt vem det är. Jo, men jag, det är ändå intressant att lyssna. Och så men varför? Nej, men det är det här som är så otroligt obehagligt. Och då kände jag så här: att vad fan handlar det här om? Varför kan jag, varför tycker inte jag. Rent spontant I första liksom anblicken att det känns lika intressant Att lyssna på kvinnan, att lyssna på en man Förstår Holy ni? Att jag liksom trycker ner mig själv Jag trycker ner mitt eget kön Omedvetet mm. I en sån här grej Och då började jag prata med Ludvig så här, För han lyssnade ganska också <går> Det har blivit en grej ibland Jag lyssnade på en värvetintervju idag Och han bara ja, jag lyssnade också på den Och så kan vi diskutera den liksom i middag. Och då, och då tog jag upp det här med honom och han bara nej, men det är samma sak för mig också. Och det är kanske inte så märkligt för att han är kille, men då började du också säga, varför, varför tycker du inte att det är intressant att lyssna på? Förstår ni? Då blev jag så här offensiv när det är get, mitt beteende också. Eh, men då började vi prata jättemycket om det att så här, till exempel en annan podd som vi alla lyssnar på och som många säkert lyssnar på, Han och Amanda, Fredagspodden, eh, har han lyssnat några avsnitt på. Men, men det slutade med att så här: han, han kände så här: de pratar om så tjejiga grejer Det finns ingenting jag kan relatera till i den podden. Ehm, och jag bara, fast du lyssnar ju på Alex och Sigge, tycker du att du kan relatera i allt de säger? För att, och han bara, nej, i för sig när jag tänker efter. För att jag känner så här: jag kan nog, okej, okay, jag kanske kan relatera lite mer till vad han och Amanda säger än vad Alex och Sigge säger. Men jag, jag lyssnar fortfarande på Alex och Sigge och lyssnar fortfarande på Fili på Fili. Jag lyssnar ändå på på de här. Killpoddarna Ja det är väl det som är det intressanta Att ja. du som tjej känner lätt Att du lyssnar på killpoddarna Kill Medan han som kille absolut inte känner Nej och han var bara först Jag kan inte relatera till det så varför ska jag ska lyssna på det Och då bara kände jag så här: wow Och det här nu, nu kanske jättemånga lyssnar på bara men god morgon Frida för Att du märker det här nu Men det blev så, det blev så obehagligt att, att jag Jag är typ den största boven i det här I mig själv att så här, om jag någonsin ska kunna tro på mig själv och vara stark i mig själv så kan ju inte jag hålla på och trycka ner kvinnor förstår ni mm. det blir helt jävla fel mm. och därför så kände jag så här, vi måste prata om det här idag ja. hela begreppet feminism och liksom allt som allt som det handlar om mm. för att jag känner så här, det är verkligen dags att bryta det här det här sjuka jag håller på med mm. och kanske kolla hur är det för er liksom mm. ja. jag är ensam Spännande, mm. jag tycker vi dyker in direkt mm. Okej, okay, kan vi inte börja i den här änden Att det är typ En grej att man Som tjej nu eh, Har börjat ta upp kampen och kalla sig feminist Eller vad man ska säga Det är välkänt att, att man kallar sig det mm. eh, Och sen finns det personer Till exempel Många av våra kompisar Hej hej till dem mm. Som säger att Så här jag tycker absolut att män och kvinnor ska vara jämställda och få samma lön och de är lika mycket värda, men jag är absolut inte feminist. På grund av att eh, feminist är inte det, betyder inte eh, att vi ska vara jämställda utan det betyder att, tje, kvin, att det är en kvinnokamp. Att de har, att tjejer har hår under armarna och ska bli som män och, mm de här såna på fint, fint och manligt. Nej, mm. och att så här, ja, det är ju och vi det är kvinnovälde mm. istället för att vi ska vara jämställda. Mm. Vad har vi att säga om det? Så innan vi överhuvudtaget har något att säga om någonting mm. så säger det, det här är ju fett jobbigt att prata om. Ja. Alltså för att jag känner redan hela jag bara för att Ja, men du vet, man kollar på Facebook och man har vissa kompisar Som är mm. så här inom citationstecken mm. Iberfeminister Aha. Sen finns det de som, som går emot Och bara och vill inte ens kalla sig feminister Nej. Ja. Och, och, och, så här, och så är vi här Någonstans emellan och bara Alla har rätt till sin åsikt liksom. mm. Men det är jävligt skevt hur Den här debatten har blivit liksom Alltså det är liksom Hat mm. på gång ja, Vad vi än säger nu så kommer ju mm. trampa någon på tårna Och någon kommer typ bli sur Men det viktigaste tycker jag Innan vi börjar är verkligen att ni var inte rädda För att vara nej Och vi behöver inte vara pk Nej verkligen nej. Alltså ni får trampa oss på tårna och säga till oss Om ni inte håller med mm. Men vi måste säga vad vi tycker nu mm, mm. För att annars så blir det en jävla tentig Vi ska försöka vara alla till, lags. till lagspål Det funkar inte nej det, nej det är inte det det handlar om nu nej. Nej. verkligen Nej, Men vad mm. säger vi då om Ja men okej okay. Om vi ska säga var, vart vi är idag Alltså vi vet att vi har några kompisar som Verkligen brinner för ämnet. Och liksom gärna visar att så här: Ja här är jag superfeministen. Och jag ser ut precis som jag vill. Och jag tänker inte rätta mig efter någon. Någon som någon man har satt för hur jag ska se ut. Och bla bla. bla. Och sen har vi några andra som är så här: Nej jag tänker aldrig i livet kalla mig feminist. Mm. Mm. Alltså jag, jag skulle absolut säga att jag är en feminist. Jag med. För att, ja, att såhär. För mig så är ordet fortfarande, ja absolut Det har en annan laddning Eller det har en laddning idag eh, det, Liksom, verkligen Men jag står Till 100 procent för vad ordet Står för, mm. sen är det så här Det behöver nödvändigtvis inte betyda Att jag röstar på fi, eller att jag Liksom står för allt det som För det är ofta det att man, att man parar ihop Ordet med, okej okay, Men då, då är du en del av det partiet Och då liksom, förstår ni mm. Jag har i alla fall en bild av att det ofta kan vara så. När man pratar med de som inte vill kalla sig feminister. Mm. Att det är så här: Nej, jag vill inte att du klumpar ihop mig med, med, alla, den, andra med alla andra. Mm. Medan jag tror att de allra flesta, om man liksom tar ut ordet ur sitt sammanhang liksom, och bara ser på vad ordet betyder, så är det så här: att kvinnor ska ha lika rätt som män i allt. Liksom. Mm. Och det tror jag väl alla kan skriva under på. Att, att, man, att man tycker. Mm. Det tror jag också. Ja. Vad du, Alan, Mm. nej jag så alltså jag håller med du är feminist. Jag är feminist all the way. Mm. men jag jag överlag är så här jag har över, liksom, aldrig varit någon som haft något kontroversiella åsikter. Mm. Alltså jag är ganska så här laid back och liksom chillad då bara åh nu lät jag sken. Mm. Men alltså men jag är så här, aldrig varit någon som som liksom Kanske för att jag inte har vågat liksom. uh, Men här känner jag så här: jag, Min största ideologi liksom, Och nu här håller jag upp fingrarna <laughs> Det är så hårdrock Men <laughs> det är så här, no hate mm. Alltså jag är så trött På hate mm. Och att det spelar ingen roll Om du är, är ubefeminist, För att då kan du, du hatar ju på alla som inte är feminister mm. Och om du inte är feminist så hatar du på alla feminister mm. uh, Och om du liksom Ni vet, det är hate Both ways. Mm. Och det, det hatar jag. Alltså, hatar det hatar <laughs> du. Jag hatar det. Mm. Så att jag är så här, snälla, peace love. Och jag mm. fattar att det är så här. men tänk ta en åsikt också. Mm. Men ja, min åsikt är självklart att så här, um, jag, jag står för allt som feminism uh, ur mm. grund är. Mm. Och uh, jag tar väl upp det här för att jag också, Frida, har märkt att på senaste tiden så finns det vissa grejer som jag känner så här, Vänta nu. Det här på riktigt begränsar mig. Varför då? För att jag är tjej. Mm. För att jag är tjej! Jävla mm. mm. obehagligt. Ja, sjukt omanligt. Verkligen. Var står du Hanna? Jag är väl också absolut feminist. Mm. Jag... Alltså för att så här, jag har, dra en nivå så är det väl typ... Jag grundade hela min... Vad jag röstade på det här året. Mm. På grund av det. Mm. Mm. Alltså sådana saker. Jag tycker att det var det viktigaste för mig. Mm. Och jag har också så otroligt mycket Som jag kan typ så här. Alltså när jag verkligen skakar av ilska För hur jag har blivit behandlad av någon mm. Så är det ofta på grund av att jag är typ, har blivit behandlad För att jag är tjej mm. Eller för att jag har gjort någonting som jag inte borde ha gjort Eftersom jag är tjej Typ sådana saker mm. som vi kan prata om mm. Men ja absolut, det här jag är så upprörd mm. Men vart den här diskussionen någonstans landar i mm. Är ju så här att Oj, vi har kommit på att vi själva Straffar oss själva och vi själva Se ner på oss själva. Vi har på något gått med på de här sakerna som är skeva mm. och gör det helt utan reflektion. Mm. Och det är oftast inte längre att jag blir arg att någon har behandlat mig dåligt för att jag är tjej utan det är så här: jag, jag behandlar mig dåligt för att mm. jag är tjej mm. Jag går ju med på skeva saker och vi mm. måste ta upp de här sakerna. Mm. Som jag nu när man ja men, alltså, När man var liten gick i skolan och så fanns det var också en annan tid när vi var små. Mm. Alltså det fanns ingen som, som sa henne eller som sa, sa de här sakerna som de som är i, i tioårsåldern idag får höra. det mm. är fantastiskt. Eh, men jag menar nu när man är, är 20-någonting och börjar märka att så här... Oj, vänta lite. Här blir det fel för att jag är tjej. Och det är jag lika mycket jag som du, killen där borta, som, som, som liksom mm. säger att Osockan. det här är okej. Okay. Mm. Mm. Ja, okay. så jag menar jag skulle inte bli upprörd om jag tycker bara att det han säger inte kommer till mig Nej. jag tar ju åt mig och det är därför jag blir arg mm. annars skulle det bara vara okej okay, han snackar strunt mm. Mm. för att han bekräftar någonting som redan finns hos ja, dig, ja och då blir jag arg mm. och ledsen jag skulle bara så här för när, när de här tankarna slog mig för för vecka sedan, vilket är ju bara helt sjukt. Eh, så bara alltså kände jag så här jag fick ett så här åh, vad heter det uppvaknande. Att jag bara kände att så här det är så jävla orättvist. Alltså verkligen, det är så fruktansvärt orättvist. Och för att säga koppla tillbaka till det som jag sa lite innan att så här, eh, för att jag är tjej så kan jag tänka mig att så här Lyssna på killsaker, ta del av killsaker, bla bla bla bla. Medan killar, och nu hrny. Jag generaliserar jättemycket. Jag vet att det inte är så här 10%. Man så, så att ja, mm. de hear mig. Vi kommer göra det tror jag. Jag tror också mm. det. Eh, Medan så här, jag typ Ludvig. Vi, eh, är inte lika intresserade av att lyssna på en tjejpodd eller titta på ett en tv serie men Medan jag tittar på Game of Thrones som är den mest kvinnoförnedrande typ serien som finns. Och jag kan ändå tycka att den är skitbra. Men om rollerna skulle vara omvänt och det var manliga horor och det var kvinnliga riddare. Då vet inte jag om jag skulle tycka den var lika bra. Och jag vet inte om den skulle vara lika populär. Och jag bara tycker det är så jävla orättvist. Att så här, allt som är manligt typ. Kan tjejer ta också del av Vilket gör att såhär 100% av befolkningen Medan allt som är dåligt lite kvinnligt Det är bara tjejer intresserade av Och där tappar man männen Så här: typ vår podd Kommer aldrig kunna bli så stor Som om vi bara tre killar som satt här och mm. pratade mm. That's fucked up För att, det, det är typ bara tjejer som lyssnar på oss Men om vi var tre dudes Då skulle både tjejer och killar ja. vilja lyssna på oss mm. Och det tycker jag är fucked up Alltså på riktigt Det är det, Det är up. herregud Ja men förstår ni, och att man inser det här nu Är bara så här. God mm. Men det som jag vill komma till är så här, eh, Jag kan bli lite trött på att det finns något så här grundmans självförtroende Aha. hos killar, Gud, ja. som jag i alla fall känner att jag som sig inte har. Alltså det här att så här. Jag kan göra vad fan jag vill Jag kan starta ett företag Om jag vill bli eh, liksom, president av världen så kan jag bli det Det är så. Här, alltså man har bara ett grundsjälvförtroende Och går runt med så här. Bra, bröstet okay. fram ja. ja, så man bara går runt och bara World, world here I am Medans jag känner typ så här, Ja men när vi skulle starta den här podden Så var det lite så här: Åh gud, hur ska vi göra det här? Nu kommer vi, alltså att så här, hur kommer det att bli Och vi var lite försiktiga och så Okej okay, vi var, gick med in, vi gjorde en förening Men det är inte så här att vi på något sätt eh, Tar oss för och, och gör ett företag med en gång Och bara satsar all in Nej. Som typ min pojkvän gjorde när han fick en idé mm. Så bara startade de med ett företag med en gång Och bara eh, liksom förstår ni Ta kontakter hit och dit Det självförtroendet känner inte jag i alla fall Att jag har Och det är till så stor del för att jag är tjej Och att det finns inte Den här och att jag kan göra det här. Mm. Jag kan. Jag tar inte plats för att jag är tjej. Förstår ni? Mm. Kanske känna igen i det. Och du om någon måste ju ha... Det här måste ju ha förstärkt för att du bor ihop med mm. Ludvig. Eh, och sen kan ju det vara... Alltså killar kan ju vara hur olika som helst. Absolut. Och Ludvig kanske är mer åt... Jag tror att han är ganska med... extrem i... I, I hos killar också. Så att jag vet att han är inte är normen för hur killar är. Men du ser väl på Ludvig och hans bästa kompis och deras härgång och hur, och hur mm. de är så här, Jo, men vi startat ett företag och så här. Du vet, bara mm. självförtroendet som de visar. Ja. Och när vi är så här tre kompisar som också bestämmer oss för att göra någonting så mm. är vi genast där. Ja, ah, ni är podd. Ja. ja. Tippa på toaletten. Um. Vi ska ju inte prata för högt om den. Alltså, nej, nej, Jag tror att varje gång någon har kommer fram till oss och bara. Och du okay, hörde att när den podd vi var ja, mm. <laughs> uh, okay. inte sa ja så lyssna på den. Mm. Eller så här, hej, du var trevligt. Vad gör du? Ja, jag har en podd. Den är skitbra. bra. Mm. Mm. Alltså aldrig. Nej, nej, Medans, nej. Alltså, Ludvig har kan säga så, här, ja, jag har ett företag, bla bla, bla. han kommer ganska snabbt in ja. på det och hur, hur bra det går för alltså förstår mm. ni mm. att man inte har det här grund eh, Pippi liksom jag menar, Ja att man är mm. bara to on top of the world Och att man, har, att man bara är så jävla säker i sig själv Och tar sig själv Haha på så stort allvar Ja Men så jävla sjukt också Hur det är så här. Man kan ju vara, tänka då att amen, fan, Det kanske är för som jag är Som person liksom så här. Men när man tittar på det Så är det ju många tjejer som är så här då. Och så mm. när man kommer på att det är så här, Men det är för att jag är tjej mm. Det blir mig förbannad. Alltså jag blir så jävla arg. Mm. Men kan inte ni märka det också när ni pratar med en kille eller en med, av det manliga könet att man automatiskt alltså det är väldigt jobbigt för mig att vara ha självförtroende mm. i någonting av det jag gör. Jag är, du dig själv jag är Otroligt ödmjuk. Mm. Jag är mycket mer ödmjuk när jag pratar med en kille än när jag pratar med en annan tjej. Mm. Tänker du så här, jobbsammanhang, skolan så här. Jo, nej men det är kul att ett nytt jobb. Så här du skulle alltså? aldrig säga, alltså till er skulle jag bara fatta vad kul att jag fick det här jobbet mm. Eller jag har en podd, ja, men det går ganska bra Ganska många lyssnare Och så bara, hur många? Nej men det är väl ganska många oh. Nej men alltså överlag så känner jag så här Det är ju typ mer okej okay Om en kille skruter än när en tjej skryter Ja oh, det tänkte jag på Det är helt fruktansvärt mm. Vi var ju faktiskt på middag med eh, eh, norrbekanta oh. Och en kille där Mm Um, och uh, han, vi, du var såhär Vad vill du göra då liksom Han bara nej men alltså jag ska ju starta en kavabar bar uh, Och um, Ja det blir jag och bestisen då Som, som startar det. det Det blir ju om ett tag och såhär Självförtroendet som osad <laughs> och, och, och jag bara ah, ja Jo men visst självklart ska du göra det ja. liksom Om jag skulle bara Nej men det blir nog en, en det blir nog, Ett företag, ja, vd på Perfect day media Nej då. men sa. Alltså, Nej, då ska man bara ta ner dig själv lite. Ta bort svävar du någonstans. Mm. Och också att man bara går med på att så här: jag att du är kille, du självklart att du ska få drömma högt. Och det ska ju gå jättebra för dig, och det kommer förmodligen gå bra för dig. Mm. Mm. Men för mig, jag alltså, Nej, då vet jag vet inte. <laughs> ja men också alltså, tycka så här: uh. Att man måste bli, för att det är det heller. Jag vill inte framstår som att jag är så jävla, att jag är barsk, att jag är manlig, att jag är så, här, ta för mig. Det är det. Mm. Att alltså jag vill fortfarande vara feminin och kvinnlig och det är inte jag om jag är en kaxig. Tänk på exakt säga det för det var min punkt mm. på listan. Att, det då, det. Men så här, för att bemöta det här mm. Så tänker man att man ska bara Nej jag ska fan bli en kille Alltså jag ska fan upp där på toppen på banken Och mm. vara så här: jag kan också Och vara stark och mm. säga till alla Sen bara, nej det är inte det som jag vill Utan jag vill ju vara exakt som jag är Med mina så här, jag vill också kunna vara Ödmjuk och snäll och trevlig och glad Och inte skrika på folk Om man nu ska säga mm. så, för att kunna ta mig upp mm. Men automatiskt måste jag bli En, en man? man För att kunna konkurrera mm. Mm. Du, du, de, liksom, ni, spelar inte på, ni spelar inte samma spelregler. Nej. Du måste gå, gå upp i deras lig för att kunna konkurrera. Uh, du kan inte göra det som, som den du är. Det är ja. så jävligt. Där jag blir skevt också för att, visst, alltså, då kan man ju tänka de som är antifeminister mm. är så här. Eller nej, snarare de som är väldigt hårt, liksom fighting feminists. Mm. Jag skulle aldrig vilja. Det är det enda jag kanske sätter mig emot. Att det så här, vi ska inte bli män. Nej. Vi ska inte bli män. Självklart ska man få se ut som man vill. Och man ska inte behöva rätta sig under att... Bara för att man är kvinna så måste man se ut på ett visst sätt. Nej. Men om man vill se ut på ett visst sätt. Alltså, mm. då ska man ju kunna det mm. utan ett att... Ett jättebra exempel på det här är typ såhär. Min mamma, när hon pratar med hantverkare. Mm. Alltså min pappa är ganska... Eh, hur ska man säga? Han kan vara väldigt både feminin och mm. manlig mm. Så min mamma får alltid prata med alla hantverkare För att hon har hittat sin jargong mm. Och vad är det då? Jo det är så här: att Grabbar ska ni ha lite kaffe Eller när ni gör alltså, hon, då, då, då, liksom, De mm. klickar så jävla bra mm. Men det är aldrig så att hon bara eh, Grabbar skulle ni vilja ha lite kaffe kanske Och då skulle inte de respektera henne Nej. De tycker att Helena är skön bra Liksom Alltså det där är så jävla sjukt. Ska man behöva bli en man för att man inte ska, för att man ska att kunna kommunicera? Nej, å ah, oh, herregud. Men sen alltså så här, viktiga tillägg. Jag tror att det finns så många killar där ute som är så trötta på att också behöva löva upp den här macho, mm. manliga rollen. Mm. Okay. Och kanske så här, jag tycker så här, det vore jättehärligt om ni fick in era feminina sidor också. Jag tycker så här, det finns manligt och kvinnligt hos oss allihopa och det liksom så är det bara, men men jag tycker bara att det är sker för att man ska tvinga ta fram någonting hos sig. Bara för att man ska kunna bli respekterad mm. av ett annat kön eller av en annan människa. Precis. Och det är det som jag tycker är så tråkigt. Och det som vi ska komma till, tänker jag, är väl så här. Man ska... Vi kan väl konstatera att det mm. finns två olika kön. Mm. Det finns också inga kön. Mm. Mm. Det finns de som inte vill ha ett kön. Och det finns de som vill vara något annat kön. Mm. Men det bygger faktiskt på grundtanken att vi är olika, mm. allihopa. Och man ska få vara olika. Mm. Och vi ska inte sträva efter att gå ihop i ett så här gemensamt, tycker jag, Nej. ett gemensamt, universellt kön där alla är exakt likadana. Utan alla ska få vara olika i den här gruppen. Och vi alla ska ha samma möjligheter till allting och respektera varandra. Mm. Men, men det är det som är spännande. Mm. Och det, det finns ju inte bara två olika då, bara för att det finns en mamma Nej. kvinna. Utan det finns ju hundra olika. Det är olika. det jag menar. Så att det är så här, även om jag är kvinna så, så, är jag, så finns det hundra versioner, tusen versioner av hur jag är som kvinna. Mm. Och samma sak om jag skulle vara man. Mm. Eller något sånt. Ja, verkligen. Mm. Aliki, mm. vad är din eh, spaning på det här? Min spaning. Ehm, nej, men jag, när Frida sa att hon ville prata om feminism, mm. då, då tänkte jag så här, okej. Okay, när har jag på senaste tiden känt att jag verkligen begränsas av att jag är tjej? Eh, och det här blir då väldigt tydligt i relation till en kille. Mm. Och eh, då tänkte jag på det här med när man faktiskt är min kille. Eller när man har ett utbyte med min kille. Eller när man eh, känner tjej. Har ett intresse av en kille. Alltså, jag tänker om dating och kärlek och så, mm, så här ja. nu, mm. För det här är så spännande. Det finns så många lager av det här som är helt skevt mm. i den här situationen. Mm. När man. Och nu har ni pratat vi helt hetero ja. Alltså, för att. Um, nu blir det så. Det är så att det är de erfarenheterna vi har. Mm. Men också för att det, är det, här, det här blir skillnad, liksom. Ja. Mm. Um, jag tänker bara på. Hur jag känt mig eh, i de här situationerna där jag har träffat de olika killar alltid känner mig underlägsen. Alltid känner mig underlägsen. Mm. Och det visar sig i allt möjligt. Alltså det visar sig i liksom vad jag tycker att eh, jag kan säga till honom. Vad jag, liksom, hur är han på sms? Vad, vad får han skriva vad kan jag verkligen inte skriva? Vad kan jag säga? Mm. Och vad kan han säga? Eh, det, är inte, det, är, det är inte på samma villkor mm. överhuvudtaget. Hur är ett exempel? Ja, alltså, jag, åh, jag har ju tusen. men alltså så här, Självklart är det så här, att eh, han kan eh, skriva till mig tusen gånger om och om igen. Eh, alltså, helt utan. Alltså, jag accepterar exakt honom för den han är på något sätt. Alltså, om han vill vara så här, Kjär, vad gör du? Och, och, och så svarar inte jag, och sen skriver han ingen. Kjär, hur är det? Mm. Tänker jag så här, Om jag skriver till honom, och, och han inte svarar, No way in hell att jag kan skriva igen till honom. Kjär, ja. vad gör du? Vad gör du? Eller självklart det är så här: Jag tänker inte ta något initiativ. Det är bara han som får ta initiativ. Mm -hmm. Mm -hmm. Om han vill ses, om jag vill ses. Då måste jag vänta på att han frågar mig. Men det är det här som är, alltså jag måste bara säga: det här, det här är så jävla spännande Att det finns en sån liten oskriven regel som flyter runt i singelvärlden som är så här: är han intresserad av dig så kommer han att höra av sig. Mm -hmm. Och så är det oh så här fan. fuck men ta, that. det. För så, men, förlåt. förlåt, men jag Ja det är väl klart att om han är intresserad Men vad händer om du är intresserad Ska du vänta då På att han också är intresserad Så kanske det kan bli någonting Exakt så är det och det är exakt så jag känner Alltså att, att Det är helt på olika villkor det är, det är han som bestämmer Det är han som bestämmer och för att jag är tjej så bestämmer jag inte Nej herregud Men också det blir superduperduper super duper, duper tydligt I det här uh, för det här är typ mitt största problem Att jag har känt att jag kan inte Jag sätter stämpel på mig själv Att om jag träffar någon för att bara ha sex med personen Då kommer alla se mig som En Eller? hora uh, Ja Och jag har fått det bekräftat Vadå? Nej, oh, men, like ja, Tinder-hora Ja, uh. alltså jag har verkligen fått en stämpel Jag har fått någon som har sagt till mig Gud vad du är obehaglig Som är på Tinder Som är på Tinder och träffar killar och jag bara, vänta, för jag trä hur träffades du och jag? Jo, på Tinder <skratt> Förstår du? Ja. Då vill jag prata om en väldigt kontroversiell sak Som kanske är lite pinsam att prata om nu ja, alltså. Prata om det, preventivmedel Nej, ha, Ja det tycker jag också är mm. såhär Fy fan, mm. varför faller det på oss mm. Men det var faktiskt inte det Utan det är det här, jag har ju ingen erfarenhet Av det här one night stand Allt det, one night stand. one night stand Men Hur kommer det sig Att i ett heterosexuellt Sex Så är det sex så kallas det sex När mannen har kommit mm. Alltså det spelar ingen roll Om tjejen kommer För när mannen har kommit så är sexet fullbordat och klart ja, nej, Och då men. kallas det sex mm. What's up with that? Mm. Eh, alltså nu kände jag väl att det bör började bli lite Rött om tjejerna mm -hmm. Så såhär så, så Hade jag varit helt ärlig så hade jag sagt det också att, äh, det är väl därför jag känner mig så under mm. För att man tillåter De sjukaste sakerna ja. i, I just det där spelplanen Men jag bara tycker att det är sjukt Att man dessutom som kille Alltså det, det här Varför vill inte killen också att så här, Är det här bra för dig Varför handlar det bara om honom mm. Jag älskar att det är jag som i den här är, frågan plocka, Men jag förstår ni vad jag exakt. menar? Ja. ja, men man går ju med på det också Ja men det är det jag menar Varför Det sjuka var det är, är, ja, är, det är sjukt att killen inte reagerar Och att han bara så här, var det bra för dig? Nej, vad tror du idiot? Mm. Mm. Och nummer två att, att tjejer, nu säger inte jag alla Men jag vet att, mm. jag, för jag har pratat mycket med er hörni mm. ja. Att så här, ni går med på Att det är så mm. Att såhär, okej okay, bra, då är han nöjd Okej, okay, då är det slut, okej okay, då sover vi ja, Inte så här. Också. Dude, du kommer inte förrän jag har kommit. Men vadå Man har ju försökt göra det. Man ja, har men... det. Och vad blir man då? Jo, man blir en typ så här. Han bara. Vad? Ja. <skratt> kommer du här och ställer krav och ja. Och sen, sen bara. Ah, fast nu är jag jättetrött. Åh ah, ja. oh, herregud. Åh alltså. oh, herregud. Oh, det är mig, det gör mig ja. fruktansvärt här. Ja. Nej, men om något så skulle man kunna likna det med att sätta det på sin ultimata spets. Ja, och sen så allt annat som händer i relation till en kille är så här. De, där där i kärnan. Mm. Och sen så resten av ens utbyte, min kille, färgas av exakt det där beteendet. Mm. Och det är lika mycket vi har som tillåter det här. Och jag, jag, jag undrar vad jag ska göra för att så här. För det här är en stor anledning till att det får mig att må dåligt. Mm. För jag kan inte tänka mig att en enda av killarna som jag har träffat har känt. Eh, har man dåligt av, av vår relation <laughs> när, när, vi, när vi klarar den Det är dem. bara jag som ställer krav <laughs> Nej men alltså, nej, men alltså förstår Det är du? så jobbigt mm. att ta ansvar mm. Nej men är också så här. Vi måste ju börja hälften hos oss själva Och bestämma sig för att jag bestäm Det var ju jobbigt för mig nu att skaffa Tinder På grund av att jag satt stämpel på mig själv Att folk ser mig som en hora det går, det går i kretsen I det här kompisgänget att Hon är på Tinder, ja, och alltså. henne ligger man med Nej. Så jag, bara, jag kan inte ha Tinder, för att då, då kommer de se att jag är där igen. För att det var tråkigt mm. att den killen sa det till dig? Mm. För jag tror inte att han är medveten om vad han liksom orsakar här. Nej. Um, och sen också, nu vet det här, ja, men, för då kommer det här med det biologiska Inget så här: Killer ska jaga mm. och tjejen, vi ska vara bitet Nej, men vi är de som bestämmer om vi ska ta bytet eller inte. Nej, det är mer så. Här, det, det är så jag måste du... tillåta honom jaga mig. Ja. Jag måste bli jagable. Alltså... Jag, men ni också... Alltså, vi är ju typ objekt, hörrni. Äh, mm. vi är superobjekt. Ja. Alltså, ja. Jag, jag känner inte det i min relation. Mm. Men... Nej, men, men ute där. Ja. Ute i svängen. Mm. Mm. Och saker som killar har gjort, alltså... När man är ute, alltså... Helt sjukt att man inte bara har alltså så här bara gott ifrån mm. Istället är jag så här <laughs> typ vadå? Nej men alltså objektifieringen. Ja. Men alltså hur många gånger har inte ni varit med om att någon eh, tar i på rumpan ja, liksom? Ja, men typ bara en sån grej. Alltså jag blir så arg när det händer och jag blir så ännu argare efteråt när jag inser att varför gjorde jag ingenting åt ja. saken? Alltså, för jag jag tog det jag med till den på snoppen. Ute på klubban. Ah. Okej, okay, han skulle bara... Oh, nice. ja, fast det, ah. det är inte så men ja. Ah, ah. Han skulle bara tycka att det var jävligt konstigt. Varför, mm. mm. varför, varför? Men hon så så här, okej, okay, det kan hända så här riktigt äckliga saker ute på, liksom. Mm. Men i mitt liksom trygga, vardagliga liv, där jag liksom vill träffa folk och få ett utbyte, liksom. Vad fan ska man göra? Alltså, ska jag den här veckan bara... Alltså förstår du, jag vill bara Om också Hanna är ute på mm. Tinder och när du drar ut på någon dejt Liksom Vad fan gör vi för att Alltså nästa kille jag träffar vill det något annorlunda Men är girl power all ja. the way Alltså vi, vi måste börja med oss själva Vi måste börja bestämma oss för så här: Jag är värd exakt lika mycket som alla andra Och jag gör mig inte själv till ett offer mm. Jag kan ställa krav Och vi är med varandra mm. Mm. Nu är vi ett sisterhood här Ja vi måste ha en girl, girl power before vecka before bros typ så. Ja. <laughs> Men verkligen alltså, Vi måste girl power peppa varandra den här veckan För att det börjar hos oss mm. Vi kan inte gå ut eh, och, och tänka att vi ska förändra dem För att Förhoppningsvis i framtiden så kommer det att se bättre ut På den fronten Men den här veckan måste vi jobba med oss själva Vad står vi ut med och vart sätter vi ner foten Och vad sätter vi för förutsättningar liksom. mm. och då är det så här, det börjar fan sexet. Mm. Ja, första grejen liksom ställ krav. Ja. Ta hand, ta ansvar för din njutning. Ta hand. Ja, nej, men... hand... ta i hand på. ta hand på din njutning. <laughs> men nu ni hörni... Det finns ju också en jävligt tråkig grej i det här med girls, girl power. Mm -hmm. Att man hejtar väldigt mycket på andra tjejer. Mm. Och vi har ju sagt det för men 95% av vår avgångsjuka är ju mot andra tjejer. Alltså jag känner inte ofta, jag bara, gud vad jag är så himla avgångsjuk på honom. För han mm. hon har så bra liv. Alltså jag Nej. känner inte så, för att jag är mest avgångsjuk på tjejerna. Mm. Och frågan är inte om killar. Eh, faktiskt inte alls känner samma Avgåsjuka mot killar Alltså jag kan ju förstå liksom, mm. Självklart så jämför vi oss Med de mest lika liksom, Och de med samma förutsättningar Det är klart att så här, jag vill hellre ha en tjejs eh, Bikini Än en killes badbyxa mm. <laughs> Men eh, Jag undrar om det, jag tror inte typ kanske Att Ludwig alls tittar på en kille Och bara, alltså fuck, Jag hatar dem så jävla mycket typ vad Han är så jävla cool, alltså fan jag ska ringa honom. Jag ska ringa honom och typ han ska lära mig allt. Mm. Alltså och nu kanske han då återigen det är, det är kanske inte dåligt att hålla liksom, måttstock här för att han är extrem. Och jag känner nej. att alla killar är Nej, så. absolut. Men jag det skulle jag absolut säga. Jag har typ aldrig jag har nej. aldrig hört honom säga så här Fy fan för han eller han gjorde så här eller utan det är bara så här han vill typ bli bästa vän med <coughs> de som det går bra för <coughs> eller så här jag kan också och så gör han sin grej. Mm. Man bara nej det funkar inte så. Nej. För att om det är någon som det går bra för... Då hatar jag den tjejen. Mm. Och, och som jag bara... Är... Dubbelkonkurrens. Ja. Dels är vi tjejer. Så vi har en mindre arena. Ja, vi ska, vi ska redan konkurrera med alla killar. Mm. Och sen ska vi också konkurrera med alla tjejer. Som är bättre än vad vi vänder på oss. Som för att liksom, det finns bara plats för... Fem tjejer och mm. 25 killar. Ja. Liksom. Mm. Så jävla skevt. Och jag tror att om vi vill bli... Pussy power, girl power liksom Den här vickan, att det är så här Vi måste sluta hata på andra tjejer mm. um, Man kan inte hata på någon Alltså Hatar vi på andra tjejer så i förlängningen Hatar vi på en tjej som uh, Är som en kille för de tjejerna vi hatar på är väl de som så här sticker ut näsan och, och mm. på instagram lägger upp tusen bilder och är stolta över sig själva och liksom tar en snygg bild på sig själv och man bara oh gud another selfie liksom ja, ja. Men de som tar plats ja, de mm. som är som killar mm. Precis. Och de hatar vi på det får vi inte göra nej. nej det är det som är så sjukt alltså för det är då, det är då männen vinner mm. Mm. för att vi har ett litet inbördeskrig mm som gör att så här, vi är så instabila Så att vi kan inte Break through och bara slå bort Alla killar mm. För att vi kan inte ens vara sams Okej okay, nu blir det så här, vi och dem mm. så är det inte. Alltså, Vi men ska liksom, inte breaka något heller men liksom. Nej men ni förstår alltså, så här, Vi måste vara mycket bättre på att Lyfta andra kvinnor Och jag, jag vet att så här, det finns jättemycket tjejer ute Som mm. redan är bra på det mm. Men jag är inte bra på det nej, Så ja, det måste men... jag bli bättre på Men då är det så här: ta plats och uppmuntra alla andra att ta plats och att få lyckas. Mm. För att jag tycker att det här, alltså ni får inte glömma. För det finns ju en grej att man bara, men, bara för att vi har pratat om det förr. Men bara för att hon, hon har lyckats jättebra då minskar mina chanser. Mm. Mm. Nej. alla kan lyckas. Mm. Mm. Alla kan få det bra. Mm. Alla kan vara lyckliga. Mm. Det finns plats för alla att tjäna pengar. Att vara snygga, att lyckas i livet och att vara lyckliga. Mm. Mm, men det är ju precis, det är ju exakt det jag är va? Om en kille ser på en annan kille, mm. det är inte så att han tänker Åh oh, nej, nu tog han platsen. Nej. Så liksom hata på honom. Nej. Medan det, det har ett skevt sätt blivit som att vi känner att hon tog platsen. Finns ju ingen mer plats. Nej. Men vi ska ju bara känna, fiffan, fan, gud vad bra, nu har hon banat vägen för att mm. det blir lättare för mig. Mm. Att ta plats nummer två. Mm. Men också så känner jag rent spontant att så här. Jag hatar ju mest på dem som är så här jag är bäst. Mm -hmm. Jag förtjänar att vara här. Inte de här, alltså jag, jag säger jag visst jag lyfter tjejer som är så här titta, på, titta inte på mig. Men jag är lite jag, Här är jag men jag är jättedjuk och jag är jättesnäll och jag vågar inte ta plats min gud. Jag och då man, man bara Jag gillar dig. Ja mm -hmm. men var mycket girl <laughs> Du är så fint jobba på <laughs> så är De som tar plats och de som är då lite Manliga Man bara, man man ba, ja man. fuck you Alltså jag orkar inte med dig, hur jävla jobbig kan du vara Okej okay, hörni jag kom på att vi ska göra en sak i veckan Och det här Alltså jag uppmanar alla att göra det mm. Tänk att ni går in på en tjej på instagram Eller facebook eller någonting som ni bara Jag hatar den här tjejen så mycket, hon är för mycket Allt som vi har sagt nu mm. Då vill jag att ni bara följer mm. Gilla lite bilder Gör tvärtom. Mm. Lyft de här, då som du tycker hatar så jävla mycket. Uppmuntra dem. Och börja fundera på varför. Mm. Varför det hatet så kommer du fatta att det landar någonstans i det vi håller på mm. Mm. Då, att diskutera. Alltså, det är inte för att så. Det är inte att hon är en dålig person. eller något sluta kämpa mot. Utan börja mm. då bara ge med och bara, okej, okay, jag går in på henne för att jag är avundsjuk på henne för att hon har lyckats. Let's be inspired. Lets börja följa henne. Mm. Ja, men då, och för att jag är av med för att hon vågar vara så här och hon verkar inte bry sig. Alltså, det är det mm. jag vill ha det här jävla självförtroendet som är så här: jag kan göra vad som helst. Och vad alla andra säger om mig och vad alla andra tycker om mig, det skiter jag i. Mm. För jag vet mitt egna värde. Mm. Och det är ju jag jag bara min. så jävla avsjukt på Egentligen, det är det det handlar om Men då kanske man ska närma sig de här personerna Skriva ett Facebook-meddelande och bara Gud, alltså förlåt, jag måste bara säga att du är så jäkla duktig På att ta dig själv på allvar mm. Och jag avundas verkligen, jag vill bara säga det Girl power till dig mm. Och typ, kan du göra mig tips? Vad typ, ska jag göra ja, för att bli lika bra ja. som du? Ja. Mm. Jag kommer göra det nästa den mm. mm. Jättespännande mm. För du har ju en liten jag en bunt med <laughs> Jag känner nu att hon i förra veckan, så kände jag så här. Jag gick in på en gammal tjej som gick i vår Och bara gud, hon har jättesnygga kläder. Och åh, henne. Åh, jag skulle, okej, okay, henne ska komma ihåg. Så jag kan gå in på hennes Instagram ibland och kolla. <laughs> Sen bara, varför kan jag inte bara följa henne? Nej. Jo, för att man vill för att, inte det vi känner inte varandra. Och nej. vi ska inte hålla på med det vi inte kom så Och så här, jag bara, följ. Hon följde inte tillbaka. Nej. Jag ville göra det för min egen skull, för jag var, hon är skön. Hon, Men det är jättebra. För då, då blir det ju... Ofta så är det så här fuck her, nu faller inte hon mig tillbaka. Nej okej, okay, då anståndar jag. jag, jag här. Ja men det var så jag tänkte först. Mm. Jag bara okej, okay, nu vet inte hon, nu tycker hon att jag är jättekonstig. Åh mm. <laughs> oh, gud alltså, så trött. Mm. Så okay. trött. Så vi kan väl börja att eh, empowera varandra. På ja. Instagram och Facebook och i verkligheten. Som vi sa, sluta hata, mm. börja älska. Och börja liksom ta Kraft av varandra För att vi tar, tar bara så mycket energi Att hata det här Så du har ingen energi kvar att så här lyfta dig själv Så bara börja älska istället Nice um, Har ni, nu vet inte jag Det här är ju typiskt mig mm. um, För jag tänker på En chef som vi hade Mmh -hmm. um, har vi alla jag haft den här Jag träffan. vet med en gång du tänker på. Ja, vi har alla tre haft den här. Det är en bestämd och manlig man. Mm. Som var väldigt sådär. Ni så söta, ni tre tjejer. Och, och tyckte om söta tjejer. Och det gick ju mm. ett rykte om att han anställde tjejer som var snygga. Till mm. hans business mm. och sådär. Och det var inget rykte heller. I, i princip så sa han ju... Jag skulle aldrig anställa en kille att jobba på ett kafé. Nej. Mm. Nej men ni vet, en sån person. Mm. Och jag vet inte om ni kommer ihåg. Alltså jag kan ju vara, känner, jag har väldigt dåligt pokerface och jag tippar inte på tå om jag känner så här. Vänta, det här är chef nu. Mm. Nu sa du något konstigt till mig. Då kan jag ibland rita till och bli lite på dåligt humör. Det tycker så, jag är så bra. Mm. Det kan vara både bra och dåligt. Mm. Men i ett sånt sammanhang så är det ju bra. Mm. Men vad som hände då? Mm. Är han bara, men nu är du lite grumpy nu, lite sur han ah, är lite sur hon ah, ni säger inte sur men han hon är lite sur av sig. Hon har lite temperament. Hon har lite temperament tjej. Oh, men det kommer jag ihåg Hanna ah. Det var ett så här rykte att, han, att Hanna hon var lite hon var lite kaxig. Jag. Det där Hanna är så var hon lite kaxig. Bara för att man säger ifrån för att jag och han alike var såna med så mm. var så gulliga och så snälla och det var så små söta flickor och Hanna var lite kaxig. Och vad du ens kaxig. Nej. Jag sa så här han bara, han har tagit ut bara, Jag har faktiskt gjort det Och <laughs> han bara, ojojoj oj, Vad bra det <laughs> Och sen det riktigt rykte liksom. oh, herr. Jag menar bara att det är lätt också Att när man säger ifrån eller tar plats Att man bara, mm. nej men ojojoj oj, oj. Blir du lite sur nu nej, men... Och då blir man den lite så här Kaxiga lilla tjejen som så här sätter sig emot Och man blir helt plötsligt och hon vågade säga ifrån lite Det mm. då kan jag få uh... panik på för att om en kille bara Jag har tagit upp potatisen, han bara, bra grabben jag vet inte var det med det. Och han hade framförallt hade ju bara ojojoj oj, oj, du blev du lite sur nu <laughs> ja. dig nej. nej. Men bara jag tror att det var Beyoncé som sa det här. Ni vet det här med bossy. Mm. Alltså om en tjej skulle vara i en ledarposition, ta mm. plats, mm. vara tydlig och här, sätta reglerna, mm. ja men då är hon ju bossy. Mm. Alltså någonting väldigt negativt. Mm. Men en man som då Gärna tar på sig ledarroll och delegerar och mm. är bestämd och liksom eh, in charge. Ja. Han blir ju boss. Ja, förstår ni, skillnad oh. på att vara boss och bossig. Ja. Och att du där blev Kaxig Och nej, oh, skön. Alltså, hörni, det går upp för mig nu. Hur många som har sagt till mig. Att du är. oj du är så bossig, Hanna. Ah, Lite fiskan. bossen. Och så jag också. Att typ när man har varit på någon efterfest och säger så här. Nej, nej, nu gör vi så här. Och nu lilla bossy, bo bossy. Mm. Okej. Okay. Alltså det är ju fucking sjukt ja. du vet. Nu börjar jag tänka på det ja. Herregud Och Hanna då tycker jag att du ska se det här som En riktig jävla present Att du fattar. Alltså Jag blir ju så här. Mm. Jag vill också vara bossy Alltså ja. Nej men ja. ah, jag känner mig som riksmesen nu ja. Och du, om du, att du kan veta Att du genom ditt liv Från du var så här 15 år Och vi jobbade på den där restaurangen liksom, mm. Visste att så här, det är inte okej okay att, att liksom Sätt att någon ska sätta sig på en, liksom. Nej. Nej, men vågar säger säga ifrån då? Om någon säger, åh, jag blir lite boss nu. Vad säger man då då Du bara, nej, jag är boss. <laughs> jag är men framförallt så säger, det är viktigt, nu då du ifrån, och då är det hamnare dig igen. Och då mm. är det bara så här, varför, varför pratar du med mig så där? Man pratar du med dig alltså, i du du mig? Jag skulle aldrig prata med, med <laughs> nej. dig språk, du säger ifrån. Eller att du bara, vad då? Vad <laughs> <laughs> händer nu? Varför blir det... Alltså, för det är det, alltså, vi är så dåliga på de här. Comeback sen, liksom. Mm. Att man liksom. Och även om man står upp för sig så kommer en comeback och då viker man sig igen. Liksom. För mm. att det blir för jävla jobbigt. Mm. Att så här, sticka ut, man, sticka, man måste sticka ut så jävla mycket. Uh. Nej, men nu när du säger om så här, när man blir, um, när man är i en situation, det kan vara på jobbet eller i skolan när man tycker att så här, okej, okay, vänta nu. Nu tycker jag att du. Um, nu måste jag få säga mitt för att jag tycker att du faktiskt har fel här. Eller uh. jag tycker att du. Um, behandlar mig på ett sätt som liksom inte är okej okay. Och gud för jag var i en situation På jobbet för inte så länge sedan Det var en man mm. som vi liksom Också Med tanke på att vi är tre fyra tjejer Som jobbar med liksom Det administrativa Mer serviceinriktade på det företaget Och resten är ju då ja, det är ju bara män För som det då... jobbar på ett ekonomiföretag ja, men, ja, men det, är, ja, det är pengar och det är, liksom, det, är det viktiga ja. i världen äh, Precis, och de, Det är för män, män med dem. Dem. Mm. Och bara hur jag börjar inse att så, här. Oj vad konstigt det blir det, det är väldigt skevt här Att vi är alla kvinnor Ni ser oss lite mer som era hjälpredor Som era mm. eh, Vi ska fixa allt och, Husor. Ja, och det behöver inte ens vara så alltså, Individuellt jag tycker de är jättemånga på det företaget alltså, mm. Det är, de är bra personer Liksom mm. Men bara när man till exempel hamnar i en situation som är så här, Vänta nu, alltså Hur länge har det här budet varit här? Mm. Och, och man är så här, uh, Nej alltså förlåt jag har, jag har mejlat dig precis som, som det ska vara Och så här. Ah, ja men fan. Alltså det här är viktiga grejer lilla gumman Ring nästa gång Och att jag inte kunde säga ifrån För mm. att, fast du, fast för att du är jag är tjej gjort... mm. Också, för att jag är tjej Jag kan inte säga ifrån mot en man nej. Mm. Men, men fast du visste att du hade rätt ja. Så lät du honom vinna Ja, och jag var så här... Jag förstår Sen är så här, ja. jag var i en jobbsituation och liksom, Man tänker såhär, det så här, finns... är jag, ja, jag kan... Du är i många roller där Du är också mm. liksom, sekreteraren, mm. den lilla ja. Outbildade mm. kvinnan Precis. Unga, han har många maktgrejer ja, Han är äldre, det. han är man Han har en högre mm. position liksom. ja. det, är klart att... det är inte bara kvinnors Absolut. aspekter nej, nej, nej. Men, men jag kom på nu att mm. så här. Det kan lika gärna vara också det mm. Men känner, hade jag, jag bara menar Hade jag varit, hade jag varit Ludvig mm. Som hade ett extra jobb I receptionen mm. liksom, Jag vet inte fan om någon skulle säga så till mig Eller jag vet inte fan Om han skulle bara okej okay, mm. skulle ja. säga så här, ja, Jag mailade dig mm. Och du har inte sagt att jag ska göra något annat Så att, ja, om du vill att jag ska göra något annat så gör jag det Och då hade mm. det varit så fint Då hade ni kommit överens om någonting och Han hade bara vi säger så Du är skön grad ja. du. Det kan man lita på och ja. alltså. verkligen. Sätt ner benet sig ifrån. Skäms inte för att du. Vad fan? Du ska inte vara någon tillags. Alltså... Och det spelar ingen roll om du är kille eller tjej är. Så alltså, det här går ju på människonivå liksom. Mm, verkligen. Eh, men jag bara kommer på att det är så här. Jo, mycket anledningen är väl så här. För att man tänker så här: Men jag är tjej, jag ska vara söt och tillags. Och eh, uh. jag ska inte liksom. Mot en man liksom. Mm. Och Gud, jag får en till flashback. Eller okay. en så här uppenbarelse. Vad jag har svårt att säga vad jag tycker. I, i mot killar. Uh -huh. Alltså åsikter. åsikter. om inte de håller med. eller? Ja. Jag kan, jag, om, om, okay, vi, vi har en diskussion här. Okay. Jag säger. Ah, fast jag tycker ändå att, eh, att det är viktigt att eh, jobba vid sidan av studierna. Ja, fast alltså, om det går ut över studierna, Hanna... Det, det känns ju som att så här, det är mycket viktigare att plugga då... Än att ah. jobba. Ah. Och då ändrar du Ja. Ah. Och det är sjukt, alltså. Det är för att jag är van vid det. Mm -hmm. Jag är för rädd. Okej, okay, sjukt. Oh. Okej, okay, det ska jag ändra den här veckan. Ja. ja, men då tycker jag så här... Ska vi börja prata lite om... Vad fan ska vi göra den här veckan, då? Okej, okay, först och främst så är det girl power den här mm -hmm. veckan. Jag tycker att vi ska bara vara otroligt bra mot varandra... Vi kan visa det via sociala medier. Jag tycker inte att någon ska tveka på att lägga upp en selfie den här veckan. Om ni hashtaggar Model koncept då så kommer vi alla kommentera girl power på mm. den. Kan vi göra det? Verkligen. Alltså på riktigt, jag kommer göra det. Alla vi gör det. Mm. Förutom Alike kommer inte göra det. Jag, jag har fortfarande svårt för selfie. Mm. Inget, alltså jag mm. lägger upp en selfie. Mm. Jag känner också så här: det finns så mycket saker i mitt liv så här. När det dyker upp tillfälligheter. När jag är så här. Eh, skiter i att ta den chansen. eller att satsa lite extra. eller att förstår ni? Ta det ett steg längre. för att jag blir så här. varför skulle jag kunna göra det? eller jag kan inte det. eller så här. Och den här veckan så här. allt som kommer till mig. alltså det var som när jag fick typ ett. en chans för ett dubbjobb. Och, då, och det var precis när det här hände. När jag pratade med Ludvig om det här. Det här är så sjukt. Jag bara. jag ska gå in dit imorgon. och bara vara så här. jag. Är så jävla bra, jag är så jävla cool Jag är bäst på det, det är klart att jag ska få det här jobbet mm. Och så bara gick jag in med den inställningen och jag, och jag blev typ inte ens nervös Jag bara, girl power, girl power, girl power, ni förstår mm. Och sen så fick jag jobbet jag bara blev så jävla glad, jag bara, yes I'm on mm. top of the world För det är, så, det är så sällan som jag Verkligen på riktigt går all in i den känslan När man står inför någonting mm. Och hur mycket det kan hjälpa Istället för att man blir när försiktiga och rädda och osäkra och liksom och vad fan händer i livet då? Typ ingenting. Alltså sen undrar jag om, om man kanske bara ska bli vän med mer kille. Alltså man kanske förstår du vad jag menar. Man kanske jag kan tycka så här, man kanske måste avdramatisera för det mm. känns ju lite som att så här och det, så blir det ju lite. Alltså jag kan inte känna att jag är riktigt på er nivå just för att jag har en kille som jag vet respekterar mig. Och redan där är så här, jag har en respekt Från en kille redan Och då kan jag vara lite tryggare i det Och att du vet att ni två är jämlika ja, Ingen precis. är det mer värd Nej, det absolut. Bara det Jag menar om man skulle liksom Nu är de ju som liksom en annan ras. ras Som vi har pratat om förut När det kommer till så här kärlek Men också när det kommer till så här ett mänskligt utbyte mm. så här, Vi måste vara på samma nivå så, så här, Du måste kunna Alltså jag måste kunna sitta och snacka min kille Och byta åsikter Och inte tycka att jag måste ha speciella åsikter Bara för att jag är tjej och han är kille mm -hmm. Alltså det vore fett nice Att ha en grabb där Som man bara vet, mm. tycker om mig liksom, respekterar respektera mig, mig ja. och, liksom... och där inte du behöver gå 70 och han 10. Att du möter honom. Jag förstår ni? är 80 procent. Ah, ja, men det är inte så. Är det någonstans emellan där, inte där är ingen man ja, ja, ja. Det blev så här. Jag förstår, det var jätte att jag sa så. Jag menar bara att eh, Alltså nej. att du inte måste möta honom på hans villkor. Verkligen. Om det blir tyst, var låt vara tyst. Det kan ju rätt bli så att när man sitter och pratar med killen så pratar man om det som killen tycker är intressant. Mm. Och man tar inte upp det som man själv skulle vilja sitta och prata om. Men jag tror att slutordet också är så här. Mm, vi lägger inte skulden på killar utan så här, snarare idag så lägger vi skulden lite på oss spalla. själva. Ja. Gud ja. Nej, men alltså som vi sa i början, vi är så jävla trötta på allt hat. Och jag måste säga att en del i det här handlar om att säga vi kan inte hata män. Det är inte det Nej. det här handlar om. Vi älskar män, men vi mm. måste också älska oss själva och det är det som är problemet. Mm. Vi älskar män i schor. Ja. Så rätt likhet. Mm. Älska alla och bara så här Förändringen börjar hos oss nu hörni mm. Den gör det Och våga göra allting Och vara verkligen Jag ska verkligen inte vara rädd för att diskutera mm. Med folk Nej. Och särskilt med män mm. mm. Och jag funderar på så, här... Alltså Dra iväg ett sms om en kille mm. Skulle ha gjort Gör det Mm, jag jag ska, älskar det mm, Var lite mer kille Och, och nu det, det är också tråkigt att det så här, Jag ska bli mer som en kille Nej jag ska egentligen bli mer som den jag vill vara mm. uh, Inte alls som en kille Utan bli mer som den jag vill vara mm. Och låta inte Bara inte låta att du är kvinna hindra dig Att vara den du vill vara Förlåt Att vara kvinna är mitt största Liksom tillgång. Det bästa i, i livet mm. Mm. Självförtroendet och, och känslan av att så här, jag kan mm. Jag kan och det spelar ingen roll om jag var tjej Kille, hetero, gay Liksom flata Jag kan för att jag är människa liksom. Och vi alla borde få, få den möjligheten mm. Fy fan vad bra hörni mm. Det här är vårt starkaste budskap hittills Tycker det också mm. där ute, Följ oss på Snapchat och jag, hörni, jag uppmanar alla att seriöst Lägga upp de snyggaste bilderna på sig själva ja. Så får vi alla, alla vi Och om man hashtaggar eller på något sätt Då mm. kommer ju vi att och, och lika alla ja, bilder eller tagga oss eller någonting ja. Så att vi ser så vi kan bara Fan vad snygg du är, girl power today mm. Puss och kram, puss, puss, girl puss, power puss. på er Girl We run this mother